Uda, luzea da, opor garaiak izanik aldiz nahi baino laburagoa gertatzen da ere. Bainan, negua luzeagoa izan ditaike aurten euskal erriko eunta emesortzi mila euskal erritaren zat. Udako oporak gehiagik errietan gozatu izanagatik, urtetik urterat, geroz eta gehiago baitira oporetarat joitiko maileguak galegiten dituztenak. Eta uri barnatu zu kolon ausiagunan. Eh, bueno, ne, eta ba, e kronika, eh? ba, ikasturte honetan eta bai, eh, harrigarria baina ala da, e banketxeari galdegina eta bota eh, bidai agentziek ba, oporrak orain gozatu eta gero pagatzea erabaki duten Eusko Jaurlaritza erkidegoko herritar guztiak laukakot k coach euro pagatuko dituzte interestasetan, eh? ez oporren gastuan berean. Ba, hitzik eta laukako 6 miliun euro hori epeka e, pagatzea gatiko interesetan. Ezakir Giztofe Kampora joan ziren. Bai. E, <laughs> bai. Ba, maile guri gabe, orainokoan. Ba, <laughs> ba, zure ale nara bakantzak antolatu dituzulakoan nago, baina bada jendean hitz, eh? bizten denez, ez direnak, eh? dutenarekin konten, eta Kanaria dirlak, Kariberat, e, Bota, Tailandiarat, eh? joan direnak, e, zorpetuta bada ere, Horiek e, baitira, ba, Euskal Agentziek u dauntan e, saldu bituzten bidaien artean geien emendatu biren eskaerak. Bidai e, kariuak, beraz jendeak mole hoktan pagatzen dituenak? Bat denetarik egonen da, e, azken batean autu bat da, arazoa da ba, Patrikak lanetara egun pasa joaitea agintzen duen bitartean, eta geien ez jota ez oso osaurrun eta kampin den dan, ba egazkin ez kari librean eta luxu guziz pasatzean lehentasuna dutela, ehunda hemez mila ehunda berrogeita hamaika herritarrek. Eh? Karibea ebo Thailandia kaso kasu aiipatu bezala, Ide baten egiteko krebitu edo mailegu bidez, bero opor bidaiak pagatu bituzten Euskal herritarrek batez bestean 1000 seihun berrogeita hamaika euro gastatu bitu bidaia horretan pertsona bakoz. ehunda hemezortzi mila egita ejan duzu direra kontutana hartzekoak ejan nahi du sos ainitz dela. Bai, batera bueno, kontuak, eh? e, Euskadiko herritaren zorpetze maila ez da Espainiakostatuko handienetakoa zazpigarren e, postuan aukitzen da baina egin duten azterketen arabera e, oporrak bere halen gainetik gozatzeko finatsatu bituztenen ehuneko hogeita hamarra jada zorpetze maila altua oment zuen. Eh? Horrek erra nahi du badirela hogeita hamar mila herritar baino gehiago, Udan oporrak gozatu eta ordainketa geroratu dutela, baina jada e, zailtasuna bituztela etxea aurren eskola eta bestelako gastuei aurre egiteko. Beno, ba, kontsumo bide elkarteak hartaraz ditu banketxeekin lankidetza hartarazi direla. Azken urteetan iraila eta urria direla, hain zuzen mailegu txikien ordainketa atzerapen gehien emendatzen direnen hilabeteak eta e, kontsumo elkarteetan e, maileguen ordainketa geroratu nahian hurbiltzen diren E, kontsultak egitera, eh, urbiltzen diren kontsumitza ilen kopurua, eguneko irureunda berrogeita amar, hemen datu zela iaz. E, horren aurrean, udako porren plan ekonomikoa eta errealismoa dira, gomendatzen dutena, baina dira, eh, udako porrak laburrak direla eta gozatzeko bai, baina e, negua, erran bezala, luzeago eginen ezaile askori, e, ba, udan gozaputakoa pagatu behar dutelako. Bo, behala, ala, hola da, zuk ze ondoko porrak gogoan edo ugun. <laughs> Beno, aplankin egin beharko ez, eta errealista izan ez. <laughs> Bo mireskiak, Koldo. Bai, izan mucha.